Får man bara en gång i livet Då jag. så är vi välkomna till eh, Sent avsnitt av Lukas och Simon Jag heter som Hej. vanligt Simon Och jag heter Lukas Och det, det här är avsnitt Nummer sex, tror jag Mm. Efter 5 år För sju. Precis och eh, den här podden, podden Går att lyssna på på iTunes Och via, via vår hemsida Lukas och Simon. Punkt en, punkt en nu. Um, och idag har det varit tänkt att vi skulle ha med oss en gäst. Um, men vi har inte fått tag på honom. Heller Nej. Hur var det? Ja, precis. Uh, det är. Ska Nej, jag avslö... jag... Nej, jag tycker inte vi ska avslöja namnet. Vi sparar på det. Nej, Han har inte gått att få tag på. Riktigt. Uh, eller han försvann. Han gick och få tag på, men nu går han inte få tag Men han kommer få tag på men men Vad sa du? Men en annan gång kommer vi på talet på honom. Exakt, och han har mer än 1000 followers på Twitter eller någonting så mm. vi hoppas att han länkar han, det där sen. Han är på lite, han jobbar inom nöjesbranschen. <laughs> Men det är inte Mikael Bindefjell. <laughs> Nej. Eller Bindefält, Säger man, hur fan säger man? Ja, jag ska inte uttala. <laughs> Men eh, det här avsnittet ska vi till största del i alla fall ägna åt eh, Premier League, um, mm. som börjar i helgen. Mm. Det är vår tanke. Um, och ja, vi kan väl börja direkt. Vilka, vilka är hetast till att vinna? Uh, jag kommer fortsätta hålla Manchester City som favorit. Det sa jag förra året redan. Uh, de har väl i princip samma trupp. Det är knappast någon... Ändring i start 11 men, men jag tycker att det är Tillräckligt Och kanske en liten joker i gamla Gudetti Som kommer tillbaka från Feynman Efter i Holland Ja det är, det är klart nog att han stannar eller? Eh, ja han skulle han skulle kunna försvinna Visst Men, men det, det, blir väl, det blir väl en sån här en, sista Det är som att det står ganska still Men det blir väl en sån sista dag i så fall På Schalke-fönstret. Ja, i så fall är det så. Varje, eh, varje dag som går nu att det eh, händer någonting är ju, liksom, Ja, alltså, alltså, det står ju ingenting om honom just nu. Och det brukar, De flesta affärerna brukar ju hamna i medierna. Som liksom. ja. Percy till exempel, som blev klart igår. Ja, han gör sin uh, medical som heter på engelska just nu i, i Manchester. Han, ja. han anlände för en timme sedan ungefär. Förhoppningsvis. För en timme sedan. Han har inte gått och lagt Har Man har gått och lagt sedan? Mm, det borde ja. han Han är på Han borde inte <laughs> på den här tiden. Men det är sent. Han ja. ska Alla. Alla gör ju inte det. Jag hörde att Henrik Rydström äh, brukar vara uppe till äh, två ungefär på, på nätterna. Ja, men då är han... Äh, han är, han är inte samma liga Men han är fortfarande professionell fotbollsspelare Ja ja Men i alla fall Så är han ju klar för United Det är väl eh, Kul för idag Kanske Åtminstone eh, det... Kortsiktigt så blir det väldigt kul Men jag tror ändå att Jag håller Arsenal som den stora vinnaren faktiskt. I den affären ja Ja, ja Det finns väl egentligen inga vinnare Nej eh, ja. Det är en ganska liksom... Han hade ju inget annat val än att gå Han har eh, Det han har hållit på med senaste tiden med att, att säga att han är bort för att klubben inte satsar och sen satsar klubben eh, och då vill han ha mer pengar eh, Det är liksom det han har gjort har blivit lite alltså, han har målat in sitt hörn med ganska fula färger och Ja, sen, sen kom United och öppnade dörren Så då, då var det väl bara att sklinka igenom det Nu får han sina pengar Och United har ett av världens dyraste anpasspar Rooney och Panthers Ja, och Ferguson ville jag likna När de hade Dwight Yorke och Nicole 1999 Med Teddy Sheringham och Ole Gunnar bakom Att de har fyra topp-forwards top forwards mm. top forward. I laget. Mm. Men skillnaden är väl att de kostar inte 4,7 miljoner i veckan. Nej. Det, det, var, det var lite annorlunda då. Men Emerson var världens äh, dyraste spelare. Och, och 50 miljoner. <laughs> ja. Så äh, det var lite andra mått inom fotbollen. Det var det absolut. Men äh, det kommer ju bli ett stort hål i, i äh, Uniteds planbok. Mm. Och frågan är om det är det? Ja, det hålet är så stort så är det är ju lika bra. <laughs> det är ett så stort varumärke, men de har ju enorma miljardskulder. Men de har ju glaser familjen frigjort lite pengar. Men de har ju gått igenom en ny emellation. 150 miljoner motsvarande i fickan 150 i United-fickan. Det mesta går till att betala av skulder, men en liten slant så det Kostar ungefär 200 miljoner va? Det är det. Ja jag tror det hamnar på det mm. Och Ja Vi får väl se, det kommer ju bli Det kommer ju andra klubbar som går vinnande Ur det här också um, För United måste ju bli av med en 4 mm. Och Det senaste jag läste var att Chicarito Skulle bli, bli såld uh, Men det är väl bara rykten För han kommer aldrig ja. köpa honom med, med, Jag har läst Just att, att Arsenal skulle vara surna på honom. och det känns Arsenal har redan sagt att de har väl att få ersätta att han men så stuckit och det har han nog gjort. Så, att, så att det känns ganska otroligt. Ja, det Arsenal behöver inte det. är som jag tycker är ett av de absolut bredaste laget. Och ganska spetsigt också. Exakt. De har ju fått in Giroud som gjorde 21 mål förra året för Montpellier och Podolski som gjorde 15 mål för Köln. Så det är inga dåliga ersättare ändå. Nej, det är ju fina killar. Men som sagt Berbatov tror jag kommer, kommer rika. Då kommer ja. ni att göra en stor affär på honom. Han har varit väldigt, väldigt att han vill skriva och har lämnat ett långt öppet brev på sin Facebook-sida på, på bulgarisk engelska om oh han, han, han kände sig som liksom när han inte vad Och ja Om man ska, ska vara sån mot Blazers så kostar han ju ganska mycket. Det var väl eh, som du som gav mig siffran tidigare idag, 360 miljoner. Ja, ja precis. Vi, vi talades vid tidigare då. Och 360 mm. miljoner nu, man kommer ju rjas ut för under 100 miljoner mm. tror jag. Sista dagarna ja. på, i augusti Ja, och om de verkligen Är så angelägna Och blir av med nu Det är inte jättelag kvar och kanske Så kan det mycket väl Ännu billigare Precis, och det är ju QPR är ju mästare nu på På att plocka upp Sådana spelare Som är liksom antingen ratade eller Ja Med, med ett kort bästvarudatum Liksom Mm. någon som gottstona bara kungen eller vad det queens <laughs> alltså, ja Nej, men de är ingen förbäddare de är en från united mm. um, för, för billig peng liksom och det är ju en det är en spelare som håller högklas fortfarande och mm. ja och så och han, han, han är liksom Han är långt ifrån den där Bart, Barton och Dyer Och Wright Phillips och det där game Robert Green så oh ja. Yeah. Ja Robert Green som de plockade ut på West Ham, han, De bara körde ut honom i När de gick upp ja, Han har ju varit liksom Oförklarligt danslagsklass. Jättekonstigt faktiskt Det är ju no någonting måste jag hämta Ja Vi får luska igen. Vi, vi kan slå fast att West Ham åker ut direkt. Tyvärr, jag gillar West Ham. Att de, har, de har riktigt sköna ungdomsackare. Vad har Ja, haft det? Ja, med Defoe och Cole och Caldick och Ferdinand. Alltså mm. min, min, min systers killa har varit på plånspill med deras ungdomsackare. Han är inte mitt. det. Mm. Ja, där, där har vi kuriosen. Innehåll. Uh, alltså, innehåll. <laughs> det är bra innehåll. Ja, det är bra. I podcasten. Extra material. <laughs> men jag tror, jag tror City kommer bli starka. Även Norge också. Um, men jag tror United kommer även också vara starka. Um, Tottenham tror jag kommer få ett bra år ändå. Det tror... känns det är en väldigt bred topp 10. Det är en 3-4 lag som, kommer, som man kommer panikstämpla för att de kommer 6, 7 och åtta Men grejen är att det är liksom en åtta lag som är riktigt riktigt bra som skulle kunna vara på Champions League-platsen. Exakt. Vad ju... kom Liverpool i fjol? De kom. Kom de åtta Jag tror de kom åtta ja. Det var ju liksom Fjerska Mm. Men de, de är ju inte bättre än så de kommer inte vara bättre i år heller tror jag Nej, De har De kan ha något, något lite Intressant få med Johan som kommer in ja. Han tror jag, Han har varit en, en ganska kvick Kvick och frejdig Ytter som jag minns eh, som Som kanske kan tillföra en I till dessa där gäng yeah. men, men Liverpool är inte, de är inte bättre just nu de borde inte ta någon av Champions League-platsen. Nej, nej, jag tror inte ett, jag. Vill. Ett sådant varumärke, som sådant gäng. Liksom. Men de är inte riktigt där. Men de har, jag vill stå ett slag lite för deras baklinjen då När de har nästan Agge, Jansson, Skärtel och, och, och där. det där. Det är ganska imponent. Men... Ja, och så får du, du får inte glömma att de har Reina i mål heller. Nej, den gamla regn. Och sen, sen tror jag också att Borin på topp skulle kunna vara någonting. Det har en lovande utvärmenare som som, eh, som för övrigt vars, vars favorit recept lärde han sig under sin tid som under igår Och det, är, det var hans hyresbär som lärde honom att grilla bananen Klar. Eh, mm. men hur som helst, Borini gjorde 7 mål på 15 matcher i Roma och det är en, det är en väldigt lovande anfallare som, som har väldigt mycket potential. Han är 21 år gammal. Och eh, han har ju redan lite erfarenhet från, från England och så där efter en tiden ja, i Chelsea. Det är ju han, ganska mycket vunnit där. Han kommer inte dit och som liksom, så, så. Italien med och vägde att prata han har lärt sig med, han har lärt sig det och han har spelat lite i, i Championship han har fått spel ja. Ja. Är han på, är en, en hygglig är på om på tal om Unions akademier och sådär så jag har ju spelat otroligt mycket i CM 0102 nu de senaste dagarna det, det är bra. vad sa du? Det gör mig glad det här. ja Och jag såg, jag såg De har släppt en bok nu som heter Football Manager Stalma My Life Det är någon sån här 20-årsjubileum eller någonting Och då har de gjort en När de ska släppa den boken så har de gjort en specialtillställning Där de Jag bara kommer att tänka på när de snackar om Ungdomsspelare så här i England och sådär Då kommer de Tom Tonton Sola Mokoko Absolut Som var i derby tror jag som också delat uh, med I stadslaget Ja, uh, fett uh, <laughs> de, de ska ha någon här släpp där I FNs högkvarter Och så har de bjudit in uh, De ska ha ett lag som heter Tomtom -tom, Sola Tomtom -tom, Sola Mokoko FC Och så ska de ha ett som heter Tomadeira FC Och så ska de spela, spela en match uh, vet, vet du vad han gör nu? Den gamla Nej Tom -tom. Han, han har spelat på någon lägre division divisionen jag har ingen Han spelar tydligen i Lidingö FC eller SK eller någonting. I typ division 6 Det låter hyggt Ja Och för de som inte vet vem man är så är han En legend på scenen Han blir, blir hur bra som helst Ja Det var Och, lite kuriosen Han hade en ungdomstoss i, i dag Ja nu. Precis jag håller på nu, jag sitter i skrivande stund och rolar Per Falman, som har en, en, en kille mer än en FN-kille en målvakt som han väl var från Vikenborg. Jag funderar på om inte Per Falman spelades i samma lag som hon jag, jag får inte framfas här. Men han, jag kommer ihåg att han, han gick till en bibelkons fyra lag jag vet inte om Tomtons spelar i i 6 i men Jag har för att det var i och de, åkte på, de har satsat stenar på träningsläge i Spann Ja, vi tappade honom för han, han spelade med mig i med mig. innan jag kom till Preven Boys i Lille 7 så spelade han där som mitt där men han är alltså målvakt. <här> se vi lite om standarden i, i Preven? Eller, Nej, eller jag har uh, inget inget, inget ont på uh, men det är, är som liksom, som kanske. fem man och det är inte så bra. Ja. Uh, Änå, men vi men, med, på... du har ett lite sidospår. Ja, jag tror vi har lite <laughs> ett sidospår att ha rätt på med den. Uh, men, ja. ska vi ska visa årets skäll? Årets skäll där. Uh... Fan ska jag hålla där om jag håller i Jag tyckte de, var... de hade någonting intressant redan förra året och en väldigt bra start på säsongen men, men liksom tappade. Och de hade den bara oj, imponerande ett imponerande kap. Ja, verkligen. Och nu idag så gjorde de klart med det jag vill flagga för är Premier League största kap den här säsongen. Eh, Bör någon från Ajax? Som jag tycker är en spännande, en spännande mittfältare. Riktigt lätt på foten. Kanske får en del stryk i, i Premier League. Men, men jag tror han kommer kompensera med sin stamhet sin Till det här laget. Ja, de hade. Att de är jävligt bra på att värva Även om det inte är den här klubben som har De stora pengarna så tycker jag att de De vet precis Vad de ska Och vem, är, vem är det som är människa där? Uh, Alan Pardew Ja just det Som styr Och de uh, det, det tror jag kommer bli En utmaning När man säger eller, är det han som ligger bakom alla värvningar eller har de en Håkan Mil typ i Newcastle som styr in där? <laughs> en Håkan Mil typ Han har ju ja, raka motsatsen. Men jag, jag, det är ju så i England så är det väldigt mycket managerstyr på ett annat sätt. I Italien så är det mer eh, så är det inte alltid. Där kör man ju inte managergrejen utan där är det mera liksom, sportchef Tränare-relationen med manager mig Något slags mellanting Så, så det, är nog, det är väldigt Har du Nej. Ja, hey. ja okay. Men, men de, de Tror jag på framförallt med, med Anita i laget. <laughs> Jag trodde What? det var jag, jag tänkte skriva en en rolig tweet om det där, Men jag ångrar jag mig när jag fattat Att det inte var så roligt Hans Jo. Oh. Det. Jag tänkte ju om det till Ja, det är ju inte Eller. Jag tänkte på uh, Anitra, Hon heter väl Anitra göra ja. Göran Persson Men det var det var för långsökt ja. Men man kan gott skriva att Anita svänger med sitt långa hår Så brukar <laughs> man ha en dress Om man inte har tagit av Jag har inte sett honom i sommar Men... Han körde en eh, ja. De, de flaggade du för De tror ja. att vi Heter mm. vad, vad tror du Jag vet faktiskt inte Jag har alltid sagt att Någon gång ska Everton Komma högt upp också mm. Men det känns inte som att de har satsat så jäkla hårt i år um, David Moyes är en bra manager um, Han gör mycket med liten Precis Och nu har ju till och med Tony Hibbert gjort mål så Okej, vad som helst händer Ja, det öppnar Det öppnar lite Har du sett, har du sett det, det klippet? Han firar som en galning man. Nej, de har ju de har en ramsa som går If Tony Hibbert scores We Riot heter den Och han har inte gjort mål på Han har ju aldrig gjort mål tror jag um, <laughs> Så När han väl gjorde mål i en träningsmatch mot Jag tror det är AIK och Aten Tror jag där. Um, mm. Så så springer ja, hela publiken in på planen och bara <laughs> hoppar och skriker och jublar. Och de... Det ska man komma ihåg med, med det här gänget i år så har de tappat till Key. Det har de gjort. de har de gjort. Men de ersätter med Naismith som... Ja, jag är inte jag är på att läsa men han, han är i tanken att han ska ersätta och han är ju... Han är väl en sån där en nummer 10 typ. Så, att, eh, men jag vet inte. Tim Cahill var Tim Cahill var väldigt etablerad steget till. USA. så han är väl vi har så bak mm. ja. i Red Bull. Andra drog du drog Red Bull. Han får det bättre. Tänkte fela inen eller inga? Det är så förkyllande och så så vi eh, Ja kanske vi nästa. Så hoppningsvis Men nu, de har ju fått bli av med Jack Rodwell nu också i dagarna uh, Vilket mm. ett bakslag Men uh, Så jag får nog ta tillbaka det Vi uh, har <laughs> en sensationell Ändring Ja, nej men jag, jag tror inte Everton kommer att komma högt De kommer att bli ett mittenlag eller nedre halvan mm. Men äh, Arsenal tror jag kommer att sig i åren då. Ja, de har inte äh. så jävla nylig glad i år, Deras Deras talanger har fått äh, ett extra år liksom och mm. värvade in två bra forwards. De har fått in Santi Cazorla. Äh, så det ser intressant ut. Mm, För... och äh, fram, framförallt tycker jag det ska bli kul att se Oxlid Camberlain med ett år till. Han kommer inte få jättemycket spel men när här han... När jag har sett honom få spel så tycker jag att det är sjukt spännande. Men i höstas, förra hösten, så, när han kom in och det var dålig spil Han så alltså var han, han var som en smartare version av ballkott. Um, jag har sett en handfull match i någon. som aldrig slog igenom riktigt, eller? Jag tycker det är lite synd. Mm. Men och det är också en det ja, kan slå till när som helst Så, så höger han sig Ett plus liksom. Ja Men det är För att äh, Dra upp det hela så kan vi säga Att det finns ju ändå 5-6 liksom lag Som har slått som titeln mm. Jättetågt att sitta Av helgraderade men, men när det är Premier League så är det faktiskt sant Ja Absolut så det, det kan man sammanfatta med att The Big Four existerar inte längre? Nej. Inte Är det Är en tyst minut? Jag ska skriva upp en sak Ja, okej. Okay. Ja, i... Det jag, Italien, Italien, Italien tänker jag på. Caccio eh, Scomesse kommer att få ganska stort inflytande på ligan och framförallt kanske på Juventus. Ja, framförallt på Juventus. Deras alltså guldtränare Antonio Conte eh, blir avstängd. Han har fram till den 20, det är på måndag, att eh, överklaga. Men så länge kommer han vara avstängd hela säsongen. Och det innebär att eh, han kommer träna laget i veckorna men han kommer inte att vara någon matchcoach. Han kan ta ut startelven och där, men under matcherna så eh, har han ingenting att säga till eh, Och jag tyckte ju att Juventus var väldigt spännande och hade någonting på gång. Nu har man fått in Jovinko från Parma som har varit i delägg. man vantarna på till ett redan... Eh, Egentligen till det enda lag som var riktigt, riktigt sunt i sitt, sitt lagbygge i hela Italien. Som faktiskt kunde komma någonstans i Europa, men då saknar man en, en matchcoach. Eh, och för, första provet för dem blev Superkuppen mot Napoli. Och vad krävdes för att slå och Napoli? Napoli som har tappat La eh, Det krävdes först ett straffmål eh, för att de skulle klara kvitteret. Sen två utvisningar för Napoli, eh, Bara av den andra dessutom lederar att tränaren Walter Massari blir uppvisad på Läkta. Och i förlängningen som också krävs så gör man visst två mål, men det ena är på självmål. Det känns som att, som att Juventus... Det går lite grus i maskineriet. De, de kommer få det svårt utan, utan kontor. Om det krävs att få så mycket med sig. Ja, man skulle inte dra världens växlar av en, av en final, Men Jag tror, att. Men, uh, vad... jag tror att det kommer att skillnaden mellan många segrar och kyss. Men vad ja, Juventus vann med 1-0-2-1 små marginaler hela förra året? Mm. Men vad har hänt med Conte då? Jag, jag missar det helt, jag tror jag. Conte är avstängd i kaltrosko för han var varit inblandad i uppgjorda matchen när han eh, tränade Siena tidigare. Ah, ja, just det. Eh, och det här är, det är flera spelare som har dömts. Och det mest intressanta, eller det mest extrema som jag tänkte komma in på är eh, Emanuele Pessoli som... Eh, han, han har stängts av i tre Han är 30 år gammal. Han har stängts av i tre år. Så att tre år utan att spela matcher. Hans, hans fotbollskarriär är förstörd. När han kommer tillbaka till 33 kommer han ju aldrig kunna spela CDA och CDB. Direkt, och så så hans, hans karriär är mer eller mindre förstörd. Och han har inte ens fått höras i rätt. Så vad har han gjort? Han har... Eh, han har kedjat fast sig utanför eh, italienska fotbollsförbundet och sjunger eh, Och det händer bara i Italien. Det händer bara i Italien. Jag tycker det är, det är så skönt. Alltså. Det är så mycket hjärta. Eh, om man har fått se bilder på honom han, han ser ut och har det ganska bra. Han sitter under parasol och har gått om vatten i han, han är nog jävligt är det Är det mycket folk som kommer att på är så ofta fancy som, som hänger med honom. Så, för honom. Så han har någon sällskap. Liksom, men bara naturligt. Han, han kommer ha det tufft att hämta sig. Som om han är inne i <laughs> Han blir så Robin som Robin. Ja, <laughs> Robin som är <blir> så. <laughs> ja, det är synd, synd om stacken. Men det kan bli så att man men nu nu är det ja ja. Ja men jag, det är, samtidigt det det. så visarna är han har i Lexa i, liksom, i ja, men, det bebbe, idéer, det, det, det Ja, men samtidigt så visar han att han är lite galen också. Ja, men, jag, mentalt rubbad eller någonting. Ja, någonting. Så kan man inte göra. <laughs> ja, jag tycker det är förbannat. Jo, jag kan inte Utifrån så är man ju ganska tycker man är roligt och så där, men man måste ju vara mentalt rubbad om man gör någonting sådant. Eller så var jag helt fullständigt desperat och kanske faktiskt avrätt. Ja, jo, så kan ja, det också så blir det när Jag hade dömts till, till avstängning för något som jag inte ens fått bli hörd för. Men hade du hung hungerstrejkat? Mm, jag hade kanske... Fan, du, <snar> äl du älskar ju korv. Ja, det kan jag göra. Men, men inte. Jag <snar> säkert. <snar> Någon, någon slags protest hade grinat i, i media någonstans. Men det här, det här är ju inte totalt. Ja. Men så, så var jag Italien helt äh, galen. Mm, och det är därför jag, jag att se, ja, ligan, ligan är väldigt påvekisk just nu. Men, men känslorna finns fortfarande. Fotboll är fortfarande allt. Jag tror, jag tror ändå att fast på och vi har tappat Lavet så tror jag, är en stor utmanare för det kommer gå åt helvete för mina och det kan jag stå fast med. Jag tror du har slagit fast för det här typ fyra ja. gånger Ja jag gör alltid det jag brukar väl göra det varje gång och nu, nu gör jag det på allvar det känns hela backlingen är liksom tre plus ungefär som bäst och Mitt mittfältet är väl lika okreativt som vanligt och sen på topp Håller man på att spela in eh, Stefan El-Scharawi och eh, Alexander Pato. Och Pato har jag fått se live på träning i måndags. och blir totalt av. Eh, han är, måste jag ju berätta, det är, när han får en pass. Det är, det är som att alla passningar som går emot honom blir helt fel. Han pekar och gnäller på den som står passningen. Om det nu bara är han som får dåliga passningar av... Nu skulle jag säga att det var rassetränaren som gjorde avslutsövningen. Så om det nu bara är han som får dåliga passningar... Är det inte så att antingen slår han en väldigt dålig passning till den här snubben. Eller så tajmar han på och, och hur som helst, även när han hade ballen så missade han. Han satt i den målpang som spelade träningen. Och då kör man avslutsövningen specialstuderande på Division 3-teknik på en världsklassanfall Ja, men det är liksom det är bara som att han alla de här skadorna, det här är ju något som kan komma någon tid. Man vet ju att han har en här nivå han kan göra mål, men han verkar inte ha något självförtroende framför mål Så att det kan mycket väl ta liksom, 10-15 matcher innan han vaknar på 1 och. Två. Det känns inte som att El-Charao är den som kommer att spotta in mål för Nian istället för Slappan. Det där är en som står på tillväxt. De har ju Casano där bakom just nu. Men han, han har gått ut och sagt att eh, han vill därifrån för de verkar inte satsa på honom. Det är just El-Charao som, som de vill ha. Och det troligaste är att han går till Sampdoria som söker en anfallare och som har stort hjärta för honom och han har även snackat att mycket Så mm. det är förmodligen så hamnar han det. Men det är ju det är så jävla fint bara att han hamnar i Santoria. Ja, för det var han ska vara där. Han har varit som bäst när han har varit på Sampdoria. Han har varit väldigt bra i Milan också men. Absolut på sin topp i Visant då Han spelade med Patsin ja. ja Så han tror jag han har fått vara under Montellas sista år Jag tror jag han har varit utklånande Till exempel. Och man, man märker ju en stor skillnad på Kazana också Som människa nu efter Efter hjärtoperationen Ja, liksom... Det är en förändrad människa som kommer tillbaka till Sampdoria. För när han lämnar Sampdoria så var han en bråkstakig och ja, en idiot egentligen. Ja, men ja, det känns under, under tiden i den taget så har han inte blivit sammanbäst och nu i ja, förhoppningsvis som han har sett ut så har han varit ganska harmonisk kom kommit tillbaka. Man fattat att han, han kanske inte lägger samma, samma stora pressposition. Han har ju alltid haft stämpel på sig och var den här supertalangen, visst. Liksom, som aldrig glömmer ut. Så han, har ju alltid, han får ju alltid höra att han inte har glömt ut. Det är en ondskämd kille. Ska vi gå över på, på något som jag är illa berörd eh, av? Ja, kan vi göra det. Uh, han är brasiliansk. Han är 19 år. Han gick till PSG. Jag vet. Vad du pratar om? <laughs> Lucas Moura. Ja du. ja men. Samma namn Ja. Men han gick alltså till PSG. Uh, ett framtidsnamn uh, uttalat om sig om Och han kostade 450 miljoner svenska kronor. Och uh, PSG spelar i Ligue 1 som uh, ligger i Frankrike. Och Michel, Michel Platini man... som Får är. Får jag bryta? Får jag bryta? Vi måste uttala Ligue i League 1. Uh. Ja, ah, förlåt. League... Uh. Han spelar i League 1. Ligue 1 är Ligue 1. Ah, ja, förlåt. Du... Det var Annas ja. misstag. Uh... Men uh... ja, Michel Platini som är från Frankrike och uh, UFAs president. Uh, jag har inte sett han uttala sig Någonting om det där Men det är ju Efra som ska gå in med Financial fair play Och att värva en 19-åring Som ja, de Har inte gjort så mycket väsen av sig Jag är ju hyllan i den här podcasten Men att han skulle Gå för de summan jag trodde jag aldrig uh, Och när var Det var de... en falsett jag hörde Det var en falsett. <laughs> Och det, När PSG uttalade sig som sagt Så sa de att uh, det är en man för framtiden. Och det kan väl aldrig ha hänt att någon har värvat en kille för framtiden för 450 miljoner. Eller har du det, Lukas? Nej, det är helt... Det, det, det är bara det är bara sjukt. Man, man gör så inte så. Inte med en 19-årig liten pojke. Och det är inte så att han är den största. Han har, ju, han har haft svårt att ta en plats i odoslaget. Även om han är en hemskt duktig och lovande spelare så är han inte... Jag vet jättestort annan, men att värva honom för 450 miljoner nu kanske är dumt. Varför inte låta honom bätsa på sig och få vara original i Brasilien och år till? Han kommer inte kosta mer, det tror jag inte. Nej, och det är liksom yes. hutlösa summor. Ja, som att de gör det bara för att de kan på något sätt. De Precis. Ja, vi vet, vet. Och jag hoppas bara för skull Att han kommer få spela lite och... För jag tycker PSG är ju smutsiga Det är ju min åsikt Ja, efter det här Så är det, det är inte kul. Och Nej. Den mest ärliga av alla Av alla Stora direktörer Och ägare är i... väl. Napolis, Aurelio de Laurentiis, som han, han har snackat om det här jag, jag kommer ihåg att han han sa att för då handlade det om Cavani då sa han att eh, det var väldigt mycket rykten inom PSG och Cavani och då, så fick han frågan då sa han att Cavani kommer aldrig lämna Napoli om jag får hundra miljoner euro så ska jag Kanske överväga Att eventuellt Låta honom diskutera Men det är bara om en gång nedväg I ett sånt tur mm. Och så på, att En PSG har ju de här pengarna säger sen att det, det är sjukt Att platini inte tar tag det att, att financial fair play Bara gäller för några Precis Och det är det jag menar Mm. Och det är det de gör för att kunna gå runt Financial Fair play är, att Ta sina företag och skriva Helt galna sponsoravtal med för Genom sponsorer får de tjäna pengar Men inte genom att den äger ett företag. Men det är ju det är precis samma sak ja. Bara att man gör under en, en skön man. Och det är därför jag önskar att, att Ingen kommer att köpa Nymar egentligen uh. Mm. Att han får förbli en myt som spelar i Santos Tills han är 45 Eller Vad fan han, <laughs> <länge> han, <laughs> han håller på är här, är Precis uh, som, inte folk... som inte slänger iväg 600 miljoner För en pojke liksom mm. det, det är hemskt att se mm. det blir och Neymar, och Neymar har ju den klausulen och det håller de ju stenhåll Att Han går helt För en, en sex Nej, och det är liksom det är bättre att vänta tills Brasiliens liga kollapsar om fem år eller någonting. Ja, <laughs> för men, staten, då. men staten inte kan betala när man ska Precis. Det är bättre att vänta ut dem. Mm. Men det blir, det blir för mycket fotbollman att över det hela. Mm, det är, är fantasyfotboll av allt. Ja. Och David Fjellos igen. Jag kan inte uttala hans efternamn Osman Vigovic Osman Agic Osman Agic De uttalade sig på Twitter Och skrev att De tycker det ska vara man får Max tre utländska spelare i varje lag Och ett lönetak Vilket inte är en dum idé Enligt mig Och Jag tycker man kan ha Fem utländska spelare Tycker jag är bra Kompromiss mm. Ja, det måste Det måste sättas gränser på mm. Mm. Och sen För... äh, ja. Skämt Ja, så är det mm. Men äh, Ska vi ta avsluta? Ja, jag avslutar med det skämtet. Kan, jag kan avsluta med en Med en äh, Citat Från Tony Arnhems ja, Karin Boye Visst gör det ont när knoppar brister. Mm. Uh, när Tony Adams sa... Play for the name on the front of the shirt. And they remember the name on the back. Uh, och så ska Tola få önska låt. låt. Mm. Vad önskar tala? Jag önskar teleportera till ball med Jawad. Det var allt för det här. avsnittet. Nummer 6 i ordningen. Och... Uh, vi kör väl tio avsnitt Ja, vi kör på med ojämna mellanrum Så gör vi dem här Och nästa gång ska vi försöka med en gäst Förhoppningsvis, eller ja Om två gånger kanske Vi kanske avslutar med en gäst Ja, kanske det kanske blir Ja, happy enda <laughs> Ja, med det så säger vi Hejdå Hejdå Hallå